<سؤال> اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم <سؤال> صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد فأقم وجهك للدين حنيفا 1-Fatrata Allah, التي فطر الناس عليها, لا تبديل لخلق الله, ذلك الدين القيم, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونی بنا اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشكين من الذين فرطوا دينهم حزب بما لديهم فرحون اي اوpraviliice svoje vjeri kao pravi vjernik vjeri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 Anadolu Süphanan Allah Aktifler İslamska Omladina وعليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديننا sada sam birovasu sovršio i blagodat svoju primovao mu podudni iz zadovoljem sandovam i s on udegere in alhamdulillah nahmiduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min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 I cijenjene sestre Obaveza je muslimanu vjerniku Da pazi I da računa vodi Sa kim se druži na ome Koga je sebi uzeo Za prijatelja Za svoga sahiba S kim vrijeme provodi I kome svoj život daje Jer je braćo, Vrijeme život Čovjekov život je U danima a dani su u saatima, a saati su u minutama i tako dalje. Pa kada god daš nekome nešto od svoga vremena, dao si mu nešto od svoga života. Zato čovjek treba paziti i računa voditi kome daje ono što je najvrijednije kod njega. A to je vrijeme. Jer vrijeme predstavlja njegov život. Zato je poslanik s.a.v. rekao La tu sahib illa mu'minen ولا yekulu toamek illa teqij nemoj se družiti osim sa pravim vjernikom, sa mu'minom sa njim se druži i nemoj da tvoju hranu jede osim bogobojazan čovjek svoje vrijeme provodi sa mu'minima a nemoj da tvoju hranu jede osim teki koji je mu tekija, koji se Allaha Đelešanu boji zašto je poslanik sallahu, aleyhi wa aleyhi wasallam, u ovome hadisu kazao neka jede hranu tvoju samo teki Zato ako ti budeš, odnosno ako bude tvoju hranu jeo onaj ko se ne boji Allaha Đelešanu i ti ćeš doći u priliku da jedeš njegovu hranu. Jer koga ti ugostiš jedan put, dva puta, tri puta i on će tebe bar jedan put. Pa ćeš onda biti prinuđen da jedeš hranu onoga koji se ne boji Allaha Đelešanu. A takva hrana uglavnom neće biti ispravna. Pa ćeš time učiniti haram i učiniti grijh. Allahu te barake, ota'a. Hoće ovdje poslanik, salallahu alaihi wasaleme, da uspostavi vezu i da učini među ljudske odnose zdravim. Pa da vjernik zna s kim se druži i kome svoje vrijeme posvećuje. Mi smo govorili o bidatima, o novotarijama, kazali smo kakve su opasnosti novotarija Ili bar neke od tih opasnosti smo spomenuli Kako su to ashabi bili osjetljivi i alergični na novotarije Kako su se obhodili prema novotarima A o tome biti također riječi u našem narednom predavanju Kada bismo mi danas izolirali se i raskinuli sve veze sa novotarima Vidjeli bismo ih da su manji od makovog zrna Ne bi ih niko spominjao No međutim danas Ljudi se vežu za novotare I što god je čovjek veći novotar Ljudi ga više vole I više mu pažnju posvećuju Kao da se Davecki program Veže samo za njega I kao da ovisi isključivo o njemu I kao da se Koplja umeta lome Oko novotara O njemu pišu novine O njemu govori televizija Znači biva u centru pažnje A treba u stvari da je zanemaren Da ga niko ne spominje Da mu se okrenu leđa Ali kada muslimani Posvijete novotarima pažnju I kada ih budu izdizali I gledali ih da su iznadu leme Onda novotari budu najdužih vratova Ponosni Zato što ljude odvode u dalalet Ove godine Na hađu Kao i u drugim obredoslovljima Bili smo ispušani sa brojni notarima Ja ću vam navesti dva primjera Koja su se desila Jedan od njih Koji sebe smatra da je učen A nije sigurno okusio Ništa od šarijatskog znanja Izdaje fetve I priča stvari koje nemaju nikakve osnove Pa kada ga neko upita Šta ti je dokaz za to što govoriš Kaže Kakvo je to pitanje Kakvo je to pitanje Kaže ja sam ti dokaz. Kaže, ja sam dokaz. Uznišan je Allah, tebara, ki o ta'la kaže, فَاسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Pitajte učene, ako ne znate. A ja sam učene. Ja sam vam dokaz. Znači, čovjek smatra da je on sam posebi dokaz. Dokaz si ti i učen si, ako su tvoje riječi potkrepljene sa kal Allah wa kal Rasulullah, wa kalet sahabe. Kaže Allah, kaže poslanik s.a. i kažu ashabi to je vjera, kako kaže šehhu l-islam i vrl-kajin to je vjera, kaže Allah kaže poslanik i kažu ashabi kaže ja sam ti dokaz ne trebaš drugog dokaza im mene jedan drugi kada je govorio ljudima, izdao im fetve, kazao je da čovjek može tavafiti, tavafu ifada osmi dan dana teorije, da može činiti tavafu l-ifada To nikad niko nije od islamskih učenjaka rekao. To najveći džahil nije nikada kazao. Zna se da se osmog dana izlazi na minu. nači noći arefata, ali niko nikada nije kazao da se da i može učiniti taofu li fada. Niti da se može učiniti na dana arefata i tako dalje. Kada ga je jedan mladić upitao, šejih, šta ti je dokaz za to što govoriš? Kaže, dokaz su moje cipele. Tako je odgovorio. Inače, Kod pa cipele su nešto pogrdno. Kada čovjek hoće da uvrijedi nekoga najgorom uvredom, onda ga uporedi sa svojim cipelama i spiša tome. Kaže, dokaj su moje cipele. I to je, po njihovim standardima, kufuru Allaha Čršanu. Da čovjek poredi Kur'an i sunnet i dokaze sa svojim cipelama. Da nas Allah Čršanu sačuva zaput. No, međutim, kada se ljudi okupe oko takvog čovjeka, onda će ste naći u deset islamskih zemalja kako novine... I sva sredstva javnog informisanja Pišu o tome čovjeku kako je bio na hađu Kako je hađa obavio, kako je ljudima ukazivao Na obrede hađa, upućivao i tako dalje A on ih u stvari odvodio u zablod Govori stvari koje niko nije kazao Od poslanika Muhameda s.a.v. Do današnji dana niti će to Ko kazati do sudnjega dana Nači obavezaje muslimanima Da raskinu Sve veze i sve kontakte sa novotarima Kao da nisu Kao da nisu od muslimana Pa ćete onda kako ljudi drugačije razmišljaju i kako će gledati da se vrate u tu skupinu koja sledi Kur'an i Sunnet. A neće ostati ustrajni u svome dalalete u svojoj notari. Danas ćemo naći od muslimana onih koji pozivaju ta ujedinjenju islamskog ummeta. Bitno je da se ujedinimo. Ne gledajući na Akajd. Ne gledajući kakvog je koja Akajda. Bitno je da se ujedinimo da je se što više brojčano pa hoće da spoje između onih koji imaju ispravan akajd akajde hlusoneta u lžemata i onih koji imaju pokvaren akajd pa hoće da spoje onoga ko kaže Allah dželešanuje na aršu izvisio se iznadarša sa onim koji kaže Allah dželešanuje na svakom mjestu hoće da spoje šta hoće da spoje hoće da spoje istinu sa neistinom hak i balti a to se nikada dvoje ne može spojiti Jedne prilike Jedan islamski učenjak je Raspravljao sa novotarima U jednoj džami O Allahu Đerešanu I gdje se nalazi uzvišeni Allah Tebara Pa su novotari govorili Kao što smo spominjali Kažu Allah Đerešanu nije Ni lijevo ni desno Ni napred ni nazad Ni gore ni dole Niti je u svijetu Niti je mimo njega Kada je to čuo vladar u to vrijeme Kazao je Ovo su kaže ljudi koji su izgubili svoga Boga Izgubili su Boga, ne znaju gdje je. Niti je lijevo, niti je djesmo, niti je napred, niti je nazad, niti je gore, niti je dole, niti je u svijetu, niti je van svijetu. Nemaju oni Boga, oni su ga, oni su ga izgubili. Obožavaju znači nepostojanje, nešto što ne postoji. A mezheb ehlu sunnata ulj džemata i aqaid jeste da se Allah tebara kjeva ta'ala nalazi iznad arša. Svojim bićem iznad arša uzvišen, tebara kjeva ta'ala. I na to jasno ukazuje Kur'an i sunnet i konsensus prvih generacija Uznišani Allah, tebara ki ta'ala na seda miesta u Kur'anu spominje ayet, kome se kaže Ar-Rahmanu ala l-Arši steva ilu tom smisa Na seda miesta Allah se milostivi iznad Arša izvisio, tebara ki ta'ala I kaže uznišani Ileyhi yas'adu el-kelimu tajibu wal-amelu salih Uzvišenom Allahu Đelešanu se diže li je riječ I dobro djelo. Diže se Allahu Đelešanu Ileyhi jesu ad Njemu se diže tabarake wa ta'ala Pa gdje je tu Allah Đelešanu ako mu se dižu dobra dijelo Sigurno nije Na svakom mjestu Jer se onda ta dijela ne bi dizala Biliže Buharija i muslim U svojim mjerodovstvenim hadiskim zbirkama da je poslanik s.a.v. rekao Lema kada Allahul al khalq ketebe fi kitabihi fehuve indahu fevkal arš inne rahmeti sebe kat gada bi kada je Allah Jelšanu sporio ljude zapisao je u svojoj knjizi koja se nalazi kod njega iznad arša -ar hadis jasan kodan Nemoguće ga je krivo protumačiti To je nemoguće Ta se knjiga nalazi kod Allaha Tebara Kijotana Iznad Arša A u njoj stoji moja milost je pretekla moju srđbu Hadis kod Buhari i kod Muslima Treba jasnije od ovoga Gdje se to nalazi Allah Đarašanu Također hadis Đarije One služkinje koji je poznat Kod Ehlusunata u Al-Džemata Koga bilišno imam Muslimu sa Hihu Imam Ebu Davud, sai, Imam Maliki drugi U kome se je odi da jedan ashab bi mosku sluškinju pa je htio osloboditi. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže dovedi mi. Pa je taj ashab doveo tu sluškinju pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa je upitao gdje je Allah? Prvo pitanje poslanika sallallahu alejhi ve je bilo gdje je Allah? Nije pitao vjeruješ li u Allaha? I koja su to Allahova džoššana lijepa imena i svojstva, nego gdje je Allah? Kaže tis sama na nebesima. ومن انا؟ drugo pitanje poslanika sallallahu alejhi ve a kaže ko sam ja? Kaže: "Anta rasulullah." Kaže: "Tisi Allahu poslanik." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme ome ashabu, kaže: "Oslobodije ona je djevojčica. I'tiqha fa-innaha mu'mina." Oslobodije, ona je prava djevojčica. Neki novi tarih kažu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je doveo djevojčicu sluškinju, koja ne zna ništa, upitao je pitanje, kada je kazala nije Allahov poslanik sallallahu a.s.m. ehtio da se sa njom raspravlja, da je ubjeđuje. Ona je nepismena, pa je pustio. Kažemo, ovo opravdanje i ovaj tefsir je gori od onoga ko kaže da je ovaj hadis dajiv. A hadis nije dajiv, jer je hadis kod muslima o njegovom sahiju. Gori. Jer se ovim tefsirom i ovim načinom interpretiranja hadisa Vrijeđa poslanik, salallahu alayhi wa sr. Prvo, Allahov poslanik, salallahu alayhi wa sr. pita pitanje koje se ne treba pitati. Ne treba on da pita pitanje takvo jedne obične sluškinje. To je prva greška onda poslanika, salallahu alayhi wa sr. po njihovom komentaru. Druga greška jeste što je poslanik, salallahu alayhi wa sr. prešutao njenu grešku. Zna se da poslanik ne smije prešutati ništa od vjerena. I nikada nećete, braće, naći u sunnetu poslanika, salallahu sallam, da je prešutao neku grešku nekoga sahaba. Jer se to smatra vjerom. Jer bi odmah bilo prenešeno, tako je i tako učinio Ebu Hreir, Ibu Abbas, Ajša i tako dalje, nije bitno. I poslanik, salallahu sallam, je prešutao. I to je bila vjerom. To se ne može desiti. I znači poslanik, salallahu sallam, je po njihovom komentaru prešutao njenu grešku da se salva jer sačuva od takvog krivog tomačinje djelja Vidimo znači da i ovaj hadis jasno ukazuje da se uzvišeni Allah tebarak je ve taala nalazi na nebesima preciznije u predonom hadisu iznad svog arša azza wadžal U hadisu koga također bilježi imam Muslimu u same sahihu imam Ahmed kaže poslanik sallallahu selam yatini khabarun min as-samaa sabahan wa dolazi mi vijest sa nebesa ujutro i na veće odakle dolazi poslaniku sallallahu sallamme haber i odakle mu dolazi objava sa nebesa pa da je Allah Žešan, na svakom mjestu onda objava ne bi dolazila sa nebesa već bi dolazila sa svakom mjestu ovo braćo što navodimo ovo je samo jedna kap iz mora dokaza tako mi je mogli bi sjediti danima ispomnjati dokaze i mišljenje uleme koji ukazuju da se Allah te barek tala nalazi na Aršu. U hadisu koji abi leže Buharija i Muslim kaže poslanik sallallahu alejhi ve jednog dana svojima ashabima: e te druna ajna tzeheb hadhih shams?" Znate li kaže kuda ide ovo sunce? Allahu ve resuluhu Kažu: "Allah dželle šanu i njegov poslanik najbolje znaju." Tako je bio odgovor ashaba kada nisu znali. Nisu se raspravljali i nisu ulazili u rasprave i polemisali i komentarisali i razglabali ono me o čemu ne znaju nego kažu Allah dželešanovi poslanik Zaj. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند Kaže ona ide, to jest sunce, ono. U arapskom jeziku sunce je ženskog roda. Sunce ide sve dok ne dođe do arša i ispod arša učini sećdzu. او دسو قدرشة او تنسجده كد نيجوه غصب دار ناچه الله تبارك و تعالى سنالزي لسوما عرش حديث كوه بلجه بخاريا اي مسلم تكوجر حديث كوه بلجه بخاريا او سوما صحيه امام ترمزي او سوما سنن ام نساي اي دругي و کمه ي زينب بنت جحش گوريلا جنم اپسانيك صلى الله عليه وسلم زواجة كنة اهالي كن وزواجة ني الله من فوق سبع السموات kaže vas su udali vaši skrbnici vaše velije a mene je udao Allah dželešanu iznad sedam nebesa što ćemo kazati da riječi ove majke jednika govorila je to kome drugim majkama jednika ženama poslanika sallallahu alej ve ali ni jedna nikada nije porekla te riječi da je to bilo čudno ženama poslanika sallallahu alej ve sellem svaka bi každala voj salaha allahov rob ki još da govoriš iznad kakvih sedam nebesa. A pa Allah je na svakom mjesto. A nije iznad sedam nebesa. Ali je to bilo poznato kod njih. Kao što je bilo poznato sve drugo što se tiče akide. Ništa ih nije bilo nejasno. Kaže, a mene je udao moj gospodar iznad sedam nebesa. To jeste koji se nalazi iznad sedam nebesa. U hadisu, koga vidježe Buharija i Muslim, kaže poslanik, sallallahu alaihi srame, Ela te menuni wa ene eminu men fi sema Kaže, zar mi nećete vjerovati, a ja sam povjerenik onoga koji se nalazi na nebesima. Poslanik, sallallahu alaih sallam, kaže da se uzvišeni Allah, tebara, teala, nalazi na nebesima. A koliko ima nebesa? Sedam. nači uzvišeni Allah, tebara, kebara, se nalazi iznad sedam nebesa. Preciznije, kako je došlo u drugim hadisima, i u ajetima, iznad arša. Ar rahmanu ala l'arši stao. I draga moja braću, kada bismo prevrnuli sve knjige Islama, Nikada nećemo naći Jednu jedinu predaju Od nekog od islamskih učenjaka Ashaba Tabina Tabitabina Da je kazao Da se Allah Žešanu nalazi na svakom mjese Ne samo to Nećemo naći predaju Da je kazao neko od njih Da Allah Žešanu nije na ni to nećemo naći Svi su složni Da je uzvišeni Allah Tebarak je o teala izvisio se Iznad, iznad Arša Pogledajte hadis koga bilježi imam el-Bejheqi i el-Nesai i za koga kaže imam el-Zehebida i vjerodostojan. A osnova ovoga hadisa se nalazi kod Buhari i kod Muslima. Ali ova verzija je kod Bejheqi-a i kod nesai Kad je sad ibn Muad sudio plemenu Benu Kurejva, oni su tražili, neka nam kaže sad ibn Muad, neka nam on presudi. Pa je došao Saad ibn Muad na Magarcu. Pa kaže poslanik, sallallahu sallam, dobro nam došao, osad, Kaže, oni traže da im ti presudiš. Kaže, presudit ću im Allahovim sudom. Smatram da trebaju, smatram da trebaju svi borci koji su se borili da budu ubijeni. A smatram da žene i djeca trebaju da budu plijen muslimanima. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت عليهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات تيسى ان presudio Allahu wamjalashanu presudom iznad sedam nebes tisi presudio osad ibn Muadh Allahu wamjalashanu presudom koji se nalazi iznad sedam nebes binaji Ahmed ibn Hibban Imam al-Darimi usmanu djelu al i drugi sa lancem prenosilaca koji odgovara muslimovim kriterijima. Da je Ibnu Abbas radijallahu ta'ala anhu ušao kod Aiša radijallahu ta'ala anha dok je bila na samrtnoj postelji. Pa joj je kazao O majko vjernika Tebe je poslanik sallallahu alejuseleme najviše volio svih žena. A nije volio osim lijepo. A nije volio osim lijepo. A potom je rekao وَلَكَدْ أَنزَلَ اللَّهُ بَرَا min مِنْ فَوْكِ سَبَيْسَ مَاوَاتِ ispustio je Allah djelešanuhu i očistio te od potvora munafika iznad sedam nebesa Ibnu Abbas to govori Ajše radijallahu ta'ala anha gdje je znanje Ibnu Abbas gdje je znanje Ajše i Ajša da prešuti takve riječi prvo Ibnu Abbas da kaže takve riječi i Ajša radijallahu ta'ala anha da i prešuti to je nemoguće ali nam to neminovno braće ukazuje, da su poznavali, I bilo im jasno kao dan Da se uzviše ni Allah te barake u tela nalazi Iznad, iznad Arša Bileži imam Bejhaqiju Esunanul Kubra od Ibnu Wahba Da je rekao, bio sam jednog dana kod imama Malika A za ovu predaju Draga moja braćo kaže Hafil Ibnu Hajar U Fethul Bariju u 13. tomu Na 407. strani kaže da je Dobra, da je lijepa Ispominje je također imame Zehebi u Sijaru A'lamin Nubela u osmom tom s stranici. Kaže, Ibn Wahb, bio sam kod imama Malika, pa je rekao jedan čovjek O Ebu Abdullah, to jeste obraća se imamu Maliku. Arrahmanu ala l'arši steva. Allah se djelešanu nad aršom izvisio. Kejte steva, kako se je to izvisio? Kako? Objasnim. Pa imam Malik oborio glavu, podsrvenio, naljutio se. Potom je digao glavu i rekao Ar-Rahmanu ala l-Arši steva kema wasafe nefsehu vola yuqalu keife vo Allah se jelešanu nad Aršom izvisio. I nije ispravno kazati kako i kako. Ispitivati. Pa je potom rekao Imam Malik ente sahibu bid'a ahriđuhu. Ti si kaže novotar, istirajte ga Pa su ga istirali. Ne možeš ti biti u međlisu sa muslimanima Jer ti muslimanima unosiš Šubhu i sumnju u njihovu U njihovu jenu Pa su zbog toga istirali stog tog međlisa. Vidimo Dakle iz ovih predaja Da je kod ashaba bilo jasno Gdje se Allah te barake od tana nalazi E kako sad mogu doći Neke kasnije potonje generacije Pa da kažu pomirićemo Između svih mišljenja koja govori Bitno nam je da budemo zajedno Zlo sa dobri, Batil sa istinom. Širk sa imanom i tako dalje. To se nikada ne može spojiti. To se nikada ne može spojiti. Jer, braćo, nas ne zanima broj. Da budemo brojčani. Da nas ima Nas zanima kvalitet. Jer jedan čovjek može okrenuti cijelu jednu zemlju. Pogledajte Ibnu Hazma Elendelusija. Poznatog učenjaka bukvalističke pravne škole koji je živio u Endelusu. A u Endelusu, u današnjoj Španiji, je bio malikijski mezheb. No, međutim, on je slidio vahirijski, taj bukvalistički način razumijevanja pravni dokaza. I to nije neispravan način. I to nije neispravan način s tim što ima i neke nepravilnosti o ome mezhebu. No, međutim, on u svome principu nije neispravan. Došao je i širio svoj mezheb u Endelus. Bilo je sam. Nikomu se nije mogao suprostaviti. Svim je malikijama mogao odgovarati i mogao se suprostaviti svim malikijskim učinjacima. I uspio je sam jedan čovjek da rašili svoj mezheb. Nikomu se nije mogao suprostaviti do Ebu Walid El Baji. Jedan kadija malikijskog mezheba koji ima svoj poznati komentar na malikovu muvetu koji se zoveo El Munteqa koji je štampan danas u devet tomova. Nije se mogao niko suprostaviti do ovaj Ebul Walid El Bađi, koji je umro 492. hijđarske godine. izdišao je u Alžir i učio 13 godina malikijski mezheb, pa se vratio, pa je raspravljao sa Ibnu Hazmom. Pa bi nekad pobjedio Ibnu Hazm, a nekad bi pobjedio Ebul Walid El al Bađi. Ali jedan čovjek, znači može, kada je ustrajan, I kada se pouči Kur'anu i Sunnetu Može sigurno učiniti veliki hajr za vjeru Zato muslimane ne treba da zanima broj Da mi kažemo nas je malo Jeste možda u čovjekovom srcu Nekad mu teško padne Kad vidi malobrojnost muslimana Naročno onih pravih svjesnih muslimana Ali treba u prvom Redu da gleda i pazi Na kvalitet Na kvalitet To je ono što je najbitnije Pogledajte Ashaabe poslanika Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam Izlaze na bedri Imaju Dva konjanika Izlaze nisu spremni za rat i neće rat Nisu ciljali rat Izlaze sa dva konjanika I 300 vojnika Nešto više od 300 vojnika I susreću se sa vojskom Koja ima hiljadu vojnika Spremnih za rat Koji u svakog dana po deset deva سوسجو ستاقوم يدون ويسكم نيسو امالي هرانة دا يدو نيسو امالي هرانة دا يدو كاže جابر ابن عبد الله opisivajući أصحابة پرد بدر كنا ندعو تمرة تحت لساننا فنمسها كما يمس الصبي ونشربو عليها الماء فتكفينا يوم إلى الليل كاže Jedan od nas bi stavio jednu temru Jednu datulu pod svoj jezik I kaže Sisao bi tu datulu Kao što dojenče sa svoju majku Samo je znači sok vu kao iz datule To je što ima Potom bi popio vode i kaže To bi mu bilo dovoljno za cijeli dan do naveče Tako su izišli na bedru Ni hrane, ni vode, ni vojske Ni spremnosti Te materijale i tako dalje Ni na kraj pameti nije bilo nekome od njih da će biti rat. Da će se odigati povijesna, presuđujuća bitka za Islam. Vi ste htjeli nešto, ali Allah je htio nešto drugo. Vi ste htjeli karavanu i dunjaluk, ali Allah je htio izati po ono muslimanima. Kaže, sad, ibn Abilu Waqqas, kaže, kun na nekulu, vore kate šeđerim. Jeli smo, kaže, lišće sa drva. Lišće sa drva smo jeli. Predaju, džabiru obilježi imam, muslim. Znači, nisu ništa imali. No, međutim, braće bili su kao ljudi sa jednim srcem. Kao da je to bilo 314, kako se navodi u predajama, a shaba kao da je jedno srce bilo, a toliko tijela. U nekim se predajama navodi kada je bila jedna od bitki, bili su ashabi ranjeni. Pa i je bilo 11 poredanih ranjenih. Pas su donijeli prvom od otiha shava vode pa je kazao dajte mome bratu do mene pa su dali drugom ashavu pa je kazao nikako neću nikada popiti dok moj brat prije mene ne popije taj treći pa treći i tako do kraja nijedan nije htio piti dok nije došlo do zadnjeg kada je došlo do zadnjeg kaže Bože sačuvaj da ja pijem vrati se na prvog kad se je vratio na prvog već je prvi bio izdahnu tako drugi tako treći tako sve jedan pored i niko nije pio vodu e nisu li to braću ljudi koji su bili složni i koji su imali jedno srce. Možda i dan ne stijela, ali sigurno jedno srce. E zbog toga uzvišen Allah Tebare Keo je Teala i jeste dao asabima ono što ne da drugim ljudima. A to je islamska država. Za 23 godine nas napraviti islamsku državu, koja je raširila pravdu od istoka do zapada. I o kojoj će se govoriti i o kojoj će istorija se pričeti. Razlog ovome draga moja braćo, jeste ispravna terbija. Ispravan odgoj od poslanika sallallahu alaih sallam. Pa šta mislite? Kako će izgledati generacija koju odgoji Allahov vjerovjesnik alaih sallatu alaih sallam. Najbolji Allahov rob, najbolji učitelj, najbolji muadim i modernist koji se pojavio na zemaljskoj kuhli. Zato danas, kada pogledamo mnoge fakultete i ustanove gdje se poučavaju generacije vjeri i dinu, vidimo da ti fakulteti nisu Građeni na temeljima Na kojim su bili građeni Temelja sahaba Odnosno Ne odgajaju se Na ispravnim principima Pa da ima različkih Akaida Različkih usmjerenja Ne govorimo ovdje samo da ima Fikskih neispravnih stvari Već popvarenih akaidskih stvari Koje uče učenici U školama I onda izlaze među ljude Išire šire takva neispravna vjerovanja I onda sigurno da takav narod Koji ima neispravno vjerovanje Ne može doći do svoga prosperiteta I ne može doći do svoga napratka Ovo razilaženje Odnosno bolje kazati Ovo zlo koga poučavaju Na takvim fakultetima Najviše je izraženo U Allahovim dželešanu s bojstvima I njegovim lijepim imenima Tu najviše postoji Novotarija I tu se najveći broj muslimana odve u zavodu pa kada se spomene neko od Allahovih tebarake ve imena ili svojstava onda novotari dolaze pamjenjaju to negiraju to i učine uzdišenog Allaha tebarake ve taala da niti čuje niti vidi niti zna niti živi iste o tome Učine robove volim od gospodara tebarake ve taala uzdišeni Allah za uđel kaže danu ukشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون توذا kada se otkrije podkoljenica kada se otkrije podkoljenica i kada budu pozvani da sečdu učine neće moći toga dana kada se otkrije podkoljenica čija podkoljenica uaj to ne spomenut kažu Kako vi možete kazati da je to Allahova džavršanu potkolinica? Kada to u ajtu nije spomenuto, možda je to potkolinica Meleka, možda je potkolnica čovjeka, možda je potkolinica poslanika i tome. Kako vi možete kazati da je to potkolinica Allaha tebara kevotea? Kažemo, možemo kazati jer je to posvjedočio rob Allahov tebara kevoteala koji najbolje poznaje svoga gospodara i njegove propise, njegovu vjeru, a to je Rasulullah Muhammad s.a.w. Pa bileže Imam Bukharija i drugi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kod ovog ajeta Yawma yakshifu Rabbuna ansakeh toga dana kada naš gospodar te bareke veteala otkrije svoju podkolenicu otkrije Allah dželalüşanu svoju podkolenicu Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tumači ajet I onda dođo juno otari kažu ne ne ne nije tako Allahu poslanici. Nije tako nema aladžašanu podkoljince. To si ti pirovačno pobrkao stvari i ne poznaješ što dobro. Nema aladžašanu podkoljince. Ima li već zablude od ovoga kada poslanik sallallahu alejhi ve nešto kaže da čovjek dođe i da negira te riječi. Takvog bi Omer odma sahranio. Takav ne bi živio dana jednog. Ali nemamo mi Omera Nemamo mi omara Mi imamo Abdullaha ibn Ubejja I slično njemu, ali nemamo imamo omara I zbog toga nam se dešava ono što nam se dešava Kaže poslanik s.a.v. ome hadisu I toga dana kada Allah te barak je od tjela otkrije svoju potkoljnicu Svaki mu'min će učinti srđu Allahu Đelešanu Svaki mu'min i svaka mu'minka Da žene ne bi smatrali da nisu spomenute Ne, spomenute su ome hadisu. Svaki mu'min i svaka mu'minka koji su seždu na Dunjanuku učinit će seždu Allahu Tebarake o te A svako onaj ko to nije činio, ko je nifak u svome srcu krio, nije Allah Žišan, nikad svoje čelo spustio, njegova leđa će biti kao jedan betonski odljivak. Neće moći učiniti seždu. Biće mu ukočena leđa. Pa kada god pokuša da učini tu seždu, neće, neće moći učiniti. Pa vidimo, ovdje da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme potvrdio da uznišenje Allah tebareke ve taala ima podkolnicu. Uznišenje Allah tebareke ve taala ima podkolnicu. No, međutim kakva je ta podkolnica? To mi vraća ne znamo. To mi ne znamo. Niti to naš razum može razumjeti. To je podkolnica koja prileči i doliči Allahu tebareke ve To niko ne zna kako ona izgleda. Ni odabrani poslanik ni mali niko ne zna. To zna samo uzvišenje Allah, tebara, kako on izgleda. Ista takva stvar je sa drugim svojstvima. Kaže uzvišenje Allah, tebara, kje odgovarajući židovima na njihovu zabludu. Qalet ili jehudu jedu mbahima glule, gullet ejdiihim u luinu bima kadu, bel jedahu mebsufa tani yunfiku kejfe ješa. Kažu židovi Allahova ruka je stisnuta. Oni su govorili za Allaha ženešanu da je sviromašana da su oni bogati i slično tome. Kale ti li je hud jedu Allahi Kažu židovi Allahova ruka je stisnuta. Gullet ej dihim. Nek njihove ruke budu stisnute. Waluinu bima kalu i neka budu prokleti zbog ti riječi koje su rekli. Beli jedah mabsuutaani njegove ruke su ispružene dvije Pa Allah tebarakoj taala sebi potvrđuje da ima dvije ruke da ima dvije ruke yunfiku keifa yasha daje koliko hoće i kome hoće Zar ne vidite da uzvišeni Allah tebarakoj taala ima stotinu svojih milosti Stotinu milosti, jednu je spustio na zemlju, a 99 ostavio na sudnjem danu kada će biti najpotrebnija njegovim robovima. I zbog te jedne milosti pogledajte od kako je Allah te barake od tela stvorio nebesa i zemlju, koliko je ljudima dao, ljudima i džinima i hajvanima i insektima, koliko je Allah što dao. A to je sve jedna milost, od te milosti majka voli svoje dijete i od te milosti hajvan voli svoje mladunče. A to je sve jedna milost. A 99. je ostavio kada će biti ljudima najpotrebnije na sudnjem danu. Pa kažu, Allahova ruka stisnuta. A Allah te barak je od taj odgovara i kaže, Belijedahomeb sultatan, Allahove ruke su ispružene i darežljive i daje kome hoće koliko hoće. I to što je Allah tebarak i taala dao od početka svijeta do dana današnjeg i što će dati do sudnjeg dana nije u od Allahove džalšanu moći i njegovog kudreta, Nikoliko kada se igla stavi u more pa se ponovo izvuče su apsolutno ništa. Vidimo da je uzvišeni Allah tebarak i taala potvrdio ovdje da ima, znači dvije ruke. Možda će neko kazati, znači ima Allah džalšanu desnicu i lijevicu. Kazat ćemo ne. Nema desnice i ljevice Allah Đelešanu ima dvije desnice Allah Tebarak Jehutana ima dvije desnice Jer lijeva ruka Lijevo je nešto Što je manje vrijedno Pa zato se čovjek lijevom rukom čisti I uklanja neprijatosti sa svoga tijela A desnu koristi da uzima, da daje Da se rukuje sa desnom rukom Da jede sa desnom rukom i tako dalje Poslanik s.a.v. je kazao Govorići o svome gospodaru Tebara Kevoteala Okilta jede ih jemin A njegove oba dvije ruke su desne Oba dvije Allahove Tebara Kevoteala ruke su desne Kako izgledaju te ruke? Kao naše ruke? Ima nadlaktica, podlaktica, prsti, zglobi, tako Ne To nam nije niko opisao Niti to zna poslanik Salallahu A.S. Niti to zna Džibril Niti to zna Israfil Niti to ko zna bilo ko od Allahu tebarake ve taala stvorenja niko samo isključivo uzvišeni Allah tebarake ve ta ali. kao kada kažemo da je Allah džalalšanu dž ljudi kažu nema Allah džalalšanu ruke nomotari kažu nema Allah džalalšanu ruke i bismo kazali da Allah džalalšani ima ruku značilo bi da je njegova ruka kao naša ruka i to bi bilo poistovjećivanje Allaha džalalšanu sa njegovim stvorenjima a to je kufur i to je zabranjeno jer Allah džalalšanu ničemu ne liči kako kaže uzvišeni lejse seke mislihi shej huwa es-semi'ul basir Ništa mu ne liči, a on čuje i vidi. Ali mu ništa ne smije. Pa kažu vidite da laže, znači ništa ne je A ako kažemo da ima ruku, onda to znači da ima ruku kao što je ruka njegovih stvorenja. Kažemo u redu. Jeli Allah dželle šanu živ? Moraće kazati htjeli ili ne htjeli, moraće je kazati jeste. Ne mogu ukazati da je uzvišeni mrtav, to bi bio kufur. Kako Bog može biti mrtav? Kažati jeste živ. U redu, mi kažemo. Onda je Allah dželle živ kao mi što smo živi. Život njegove li naš isti, kažu ne, ne, ne, ne. Allahu dželešanu u je kako priliči njemu. Pa kažemo isto tako, Allahov dželešanu ruka je kako priliči njemu. Allahov dželešanu stopalo je kako priliči njemu. Ovdje je bitno da kažemo, kada navodimo ove, ova imena, govorimo samo ono što je došlo u vjerodostojnim hadisima. Samo ono što je došlo u vjerodostojnim hadisima, jer postanik s.a.v. kaže da se džehennem zatresao pa je Allah stavio svoje stopalo u njega, dok se nije smirio. Kako je stopalo, koliko je, alazna to mi ne znam. Ali kažemo, onako je kako priliči uzvišanom Allahu Tebara Kevotala. Tako kažemo za dru mnoge, mnoge druge stvari. Azza Uđel kaže, Le isake mislihi šeji, uohu esemi ulbasir. Ništa ne liči Allahu Želešanu. To je pravilo, to je kaide, to je princip. Ništa nije kao Allah Želešanu, a on Čuje i vidi. Pa Allah, Žešanu je s jedne strane ome ajetu negiro, da liči nekome o svojih stvorenja, a s druge strane potvrdio da vidi i da čuje. Pa znači Allah, Žešanu ima sluh, ima vid, ali opet ne liči ljudima. I stvari jasne, kodan I to je Selep razumio i zato Selep oko toga nije puno razglabao. To je kod njih bilo jasno i oni su potvrdili i pripisali Allahu teala, ono što je uzmišljeni Allah azza ve pripisao sebi ili njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem anisu prelazili te granice pa ne možemo kazati da Allah džalal šano ima oko, dalašano ima neke druge dijelove tijela koje mi spominjamo po ovim imenima jer to nije došlo u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada spominjemo ovdje braćo ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem moramo kazati da se oni nisu nikada razišli u Akaidu. Nema jednog jedinog Akaidskog pitanja da su ashabi oko njega razglabali i da su se tu razišli. Sva razilaženja koja se navode od ashaba vezana su isključivo za fik. To su fikska razilaženja. Fikska pitanja oko koji su nastale eventualne suglasice zbog različitih dokaza koji su došli do ashaba. Pa na primjer razišli su se Ebu Hureyre, Ibn Abbas u jednom hadisu, kada Ebu Hureyre radijallahu talanhu rekao čuo sam poslanika salallahu sallam da kaže abdestite se od onoga što je dotakla vatra kaže o Ebu Hureyre hoću li se abdestiti zbog vode kojom sam se abdestio koju je prethodno dotakla vatra ja sam se abdestio sa ugrijanom vodom moram li se ponovo abdestiti jer je tu vodu dotakla vatra a ja sam se abdestio njome A Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Abdestite se od onoga što je dotakla voda." Da li trebaam poraviti zaši abdest zbog toga što sam se abdestio sa ugrijanom vodom? Pa je Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu uzeo u svoju ruku kamenčića punu šaku i kaže: "Tako mi Allaha, svedočim Allahom, koliki broj ima ovih kamenčića u mojoj ruci da sam čuo Poslanika a. sallallahu alejhi ve selleme da ovo rekao?" Čuo sam te riječi od Allahovog poslanika, alaihi sallatu o sram. I nestavljam svoj razum ispred riječi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Potom je rekao, o, bratiću moj, kada ti budem pričao nešto od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, nemoj mu navoditi primjere. I nemoj mu navoditi dokaze iz svoga razuma. Odnosno, nemoj ti kontrirati riječima poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, sa svojim razumom, već prihvati ono što je poslanik, alaihissalatu wassalam, kazao. I tako je nastalo razilaženje između ajše radijallahu ta'ala anha, i drugih ashaba. Čak ima jedno dijelo posebno napisano, u kome se navode primjeri u kojima je Aisha, radijallahu ta'ala anha, ukazivala ashabima na njihove greške, u fikhu i tako dalje. Između Ebu Horeire i Aisha, radijallahu ta'ala i brojni drugi primjeri. Ali svi ti primjeri su vezani za fikh nisu vezani za Akaid. Znači, oni su imali jednoglasno mišljenje u Akaidu. Što ukazuje da su se složili da svim Akaidskim pitanjima kojim ih je poučio poslanik, sallallahu alihi wa alihi osallam. Nisu nikada ashabi govorili ono što govore Novotari. Nisu nikada kazali, na primjer, mi ne prihvatamo hadise koji nisu mutevatir preneseni, ne prihvatamo ih u Akaidu. To danas govore Novotariji. Hadisi koji nisu mutevatir, kažu ne prihvatamo ih u akiri. A znajte, braćo, da je mutevatir hadisa mali broj. Jako mali broj je mutevatir hadisa. Pa znači oni većinu sunnata poslanika, salallahu alaih sveme, ne prihvataju u svojoj akiri. Ne prihvataju, braćo, svaki hadis koji nije prenešen mutevatir putem. Da u svakoj generaciji u lancu prenosnaca ima poskupina koja možda prelazi 10, 15 ili 20 itd. da prenose taj hadis. Ako nije tim putem došao do nas taj hadis, oni ga ne prihvataju u Jer kažu, taj čovjek, taj ravija može pogriješiti, a akida je građena na nečeme čvrstom postojanom, ispravnom 100%, a to je samo mutevatir. I ne može biti ništa drugo. Pa onda, odbacujem hadisa poslanika, salallahu alaih sallam. Pa kad govorimo od otkoljenici, oni će kazati da taj hadis nije mutavatir i mi ga ne prihvatamo. I tako je poslanik s.a. po njima govorio uzavut. Mnoge stvari koje je poslanik s.a. kazao, oni tole ne prihvataju. A to se ne dešava muslimanima. To nije menheđ ehlu sunneta ulj Kada bismo mi sada htjeli da uvedemo Japance, na primjer, u vjeru, u din. Japan se javno oglasio da hoće da primi islam. Inša Allah. I mi poslali naše daje u Japan da pozivaju vjeru. I postali jednog učenog čovjeka. Oni bi imali, Japanci vi imali puno pravo da kažu tome čovjeku, ne, idi ti i vrati se muslimanima. Mi ne prihvatamo od vas nego samo mutevatir. Neka nam dođe 40 ili 50 vaših ljudi da nas poučavaju vjeru. Jer ko kaže da se ne prihvata ono što nije mutevatir, ne može prihvatiti ništa što je došlo od jednog čovjeka. Da pa ne bi mogli pozivati ljude na takav način u vjeru, nego bi svaku zemlju morali svakom čovjeku, jednom čovjeku koga hoćeš uvesti u din, moraš slati 50 ili 40 ili 30 muslimanskih učenjaka da mu kažu jeste to što je ovaj kazao je, ispravno i to svedoči. Jer nije mutawatir. Da Bog sačuva, to niko nikada nije kazao. Poslanik sallallahu alejsallam poslao u Jemen Ali ibn Abi Talib I poslao je Ebu Musa ale Sa dva čovjeka poslanik sallam, je poučio stanovnike Jemena Akidi i fiku i svemu. Nije slavu skupinu Ashaba. Sjećam se jedne prilike na fakultetu, jedan profesor je kazao koji je tako imao pokvarje na kajd, Kaže Hadisi koji nisu mutevatir se ne prihataju Akidi. Pa sam ga upitao. Mi imamo kažemo profesore, mi imamo većinu, izraditu većinu hadisa koji nisu mutevatiru. Kaže, tako je Znači, ta većina hadisa Se ne mogu prihvatiti u akidu Kaže, tako je Kaže mu, to znači da je Jedna polovina, ili možda jedna četvrtina U najmanju ruku naše akidu je pokvarana Da ne znamo Njeno pravo, porijeklo I da je ne možemo pripisati slamu. Gleda u i kaže Tako je, pa kažem dobro šta da radimo, Kaže, ne znam, ali je tako Pogledajte, braće, zablude Da čovjek sebe dovede, jer moraš ako kažeš da ne prihvataš hadis koji nije mutevatil u akidi, moraš sebe na kraju dovesti do tog rezultata. Da ćeš kazati, odbacivamo na primjer 10 ili 15.000 vjerodostojnih hadisa i ne prihvatamo ih u akidi. Dobro, šta ćeš sada staviti namesto tih hadisa? Nemaš ajeta, nemaš mutevatil hadisa, šta ćeš učiniti? Ništa. Znači izgubilo se nešto od akide. Znači, islam se mijenja i od islama se gubi, u islam se može dodavati onda šta to ispadne. Ispadne kao ono što su u svojim religiju. Da, da sam Allah različno sačuvao takve davod. muslimanima da uzimaju akidu iz Kur'ana i sunneta. Svejedno bio taj sunnet mutevatir ili ne bio mutevatir. Kako god da dođe, onda se to prihvata. Jer su to riječi poslanika, a njemu dolazi objava od uzvišenog Allaha te barake, Dakle, vidimo, draga moje braćo i cijednje sestre, kada pogledamo menheđ ehlu sunneta u kako je to menheđ, srednji onaj put, nije Ni pretjeranost, ni tjenemarnost. Nedotjeranost. Nego je srednji put. Sve što je došlo od Allaha, te bareke od tela uzimamo. Sve što je došlo od poslanika, salallahu, ali i u vjerodostojnim putima uzimamo. Ništa toga ne odbacivamo. Potvrdimo i pripišemo Allahu, Đeršanu, ono što je pripisao sebi. A ne pripisujemo mu ono što sebi nije pripisao. I to je sigurno najispravniji put kome je pozivao naš Selem. Kome su pozivali ashabi, tabini i generacije koji su bili nakon njih a muslimanima je obaveza da slijede prve generacije. Jer bidati su se pojavili kada su ljudi odvojili se od svoje vjere ili kada su se udaljili od izbornog islamskog učenja onda, znači to izbornog islamsko učenje popunjavaju bidati novotarije koji kako imaju jako štetno dejstvo po ovu vjeru. Mi ćemo za lahovu te barake od tala nastaviti u narednim predavanjima ponovo govoriti o bidatima bidata i novotarija po vjeru, da vidimo kako da se čovjek sačuva novotarija, kako da se sačuva novotara, da vidimo kako su to naše prve generacije postupale i kako su se obhodile sa novotarima, kako su, znači, pazile na svoju vjeru. Molimo zvišenog Allaha da nas pouči sunetu poslanika, salallahu alaihi wa sallame, da popravi naša djela, naša stanja, stanja naših porodica, da olakša muslimanima cijelom svijetu, da pomogne borce na njegovom putu, da svoj u džennetskim prostorima poslanikom Muhammedu sallallahu alayhi ve sellem ispunim dobrom i šehidima da im je svoj to. Fa sallallahu alayhi ve sellem.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 وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا في البلاد 1. وثمود الذين الصَّخْرَ الصخر بالواد 2. وفرعون ذي الأوتاد 3. الذين طغوا في البلاد 4. فأكثروا فيها الفساد 5.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 لاتلاه فقدرى عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا على طعام المسكين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 Wala yuficu wathaqahu ahad Ya anytuhann nafsul mutmئnna Irjعi ila rabbik rاضyata marziyya Fadukhli fii ibaadi Wadukhli jennati Zora U ime Allaha Milostivog Samilostnog Tako mi zore. I deset noći I parni I neparni I noći kada nestaje Zar to pametnom Zakletva nije Zar ne znaš šta je gospodar tvoj sa Adom uradio? Sad stanovnicima Irema puna palata na stubovima, kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo. I Semudom koji je stjene u dolini klesao, i paraonom koji je šator imao, koji su na zemlji zulum provodili i poroke na njoj umnožili. Pa je gospodar tvoj bić patnije na njih spustio, jer... Gospodar tvoj je zaista u zasjedi. Čovjek, kada gospodar njegov hoće da ga iskuša, pa mu počast ukaži i blagodatima ga obaspe rekne. Gospodar moje je prema meni plemenito postupio. A kad mu, da bi ga iskušao, obskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne. Gospodar moj me napustio. A nije tako. Vi pažnju si siročetno ukazujete. I da se puki siroma na hrani Jedan drugog ne nagovarate A nasljedstvo pohlepno jedete I bogatstvo pretjerano volite A ne valja to Kada se zemlja u komadiće zdrobi I kad dođe Gospodar tvoj A meleki budu u safovima poredani I kad se tog dana Primakne džehennem Tada će se čovjek sjetiti A našto mu je sjećanje I reči Kamu sreće da sam se za ovaj život pripremio. Tog dana niko neće kao on mučiti. Niko neće kao on u okove okivati, a ti, o dušo smirena, vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i on tobom zadovoljan. Pa uđi među robove moje i uđi u džennet moj.